Shaitan al-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa s-salatu wa s-salamu ala ashraf al-khalqi wal mursaleen Nabiye na muhammadin Wa la alihi wa sahbihi ajma'ayna Thumma amma ba'du Tajitha falandari ma dhammin yohid matplota Yang parallahu jalla jalalluhu zotin abu utra Wa kriusin ajitsis Parchandaitit mashira bëkimat zotit Tajitha ambi zotriyuna pengam barjum muhammadin sallallahu alayhi wasallam bishoktë e tij besnik mbi familjen e tij të ndarshme, mbi bashkëshortët e tij të, ti të pastra dhe mbi gjithë muslimanët në të gjithë botën seçulet e pasojtë ndjek rrugën e tij të mirë deri në ditën e gjykimit. Vazhdoj me lein Allahu xhelalu ala në vargun dhe zinxhirin e lexëratorëve mbi e shkrimin e pejgamberëve, biografin, historin e njerëzve më të papërseritshëm në histori, ata janë të zëdorit e Allahut te bareke ve te ala. Kemi kalu një kote gjatë me jetët e pengamberve duke shkoqit nga mësime dhe udhzime të cilat i ka nëzirë Allahu Tebarike vë Teala dhe në i ka zbrit moshirë në librin e ti. E legjeratën e fundit kemi folë për musën a.s. dhe kemi përfundu e shkurt rreth historisë e ti nga se koha është në ushtu e andaj duhet me përfundu e në, në këto dit dhe legjeratët e fundit jetët e pengamberë. Ne even e kanë bëjt edhe disë e pengamberë, për të cilët nështë të duhur me uzgjeru mirë, po nuk, nuk kemi mundësia. Ndajtë të flasmi për gjdo ligerat nga dy pengamberë, dhe të shkotë qisim pak nga jetit e tyre, vetëm sa për një oftim dhe si ka mbibljërsu Allahu të bareke vë të ala. Pas pengamberit Musa, alejë salatë vë selam, vjen një pengamber tjetër i cili ka emërën Jusha. E mbonë emërën Jusha. Dhe Jusha është djalloshi i cili, para se me qenë pengamber, e ka shëshru musën, alejhi salatu vësselam, me në shëshrimin dhe rukëtimin drejtë Khidrit, apo Khadirit, në dy lezimet e Khadithit e pengamberi salallahu alejhi vësselam. Be edhin në gjarën e Khadirit, ku ka shku me kërku dhije, Të një njeri I cili Allahu Gjelluala Ka privilegjuhe me disa qështët të dhijës Të cilat nuk i kishte Musa lei, salatu, Në këtë rukëtime ka pas një gjalosh me veti Ki gjalosh e ka emre një u shah Dhe pas Harunit Pas dheke së ti Dhe pas dheke së Musës Ka ngell ki për nga mber Dhe ka të rëshëgu për nga mberin Të këtë bëni Israelet Dhe në gjarja ti është në surën El Kef Në gjarja ti është në surën El Kef Pas taj Vjen një pengamber tjetër i cilin e për shumë transmitimi ka ardhë se ka emrin hizqil, hizqil. Gjithashtu Allahu Gjelluala e ka përmen këta në librin e tina. Pas këti pengamberi, vjen një pengamber tjetër i cilin e ka emrin shemwil. Emrat të që ditë që mi kini dëgjuhe dhe emrat e kaluar tek papgjishat e pengamberve kësumë e radhë, nga se janë emra shumë të çuditshëm. Edhe këto emra që janë të përshtatshëm për neve janë të çuditshëm, por për shkak të përdorimit të shpast kanë kaluar në kanë kaluar në normale. Andaj Shemuil është një pejgamber i cili ka ardhur pas këtij pejgamberi, e pas Iljasit, më falni, ka sene dë Iljasit, pas Xhidret, pas Jusha, Iljasi alayhi salatu wassalam, dhe se ne ka përmend Allahu xhallahu ala, wasar ka pejgamberi Shemuil. Shemuil është në trajten dhe formimin dhe ndërtimin në shprejes Ismail Shemuel Ismail është në trajten e këti ndërtimi, andaj kype nga mber është dërguje pas një periudet të gjatë të këbëni Israëllet ku ata gjithë molë kur fitonin pushtet prap humbenin mirë po është një, një send interesant të këbëni Israëllet se ose vinë në pushtet fuqishëm, ose në poshtën fuqishëm pra, ata kur janë pështet, i kanë kredë ndorë, e kur binë për e pështetit, i humbinë të zyrfa pra, ata ose i kinë maje, ose i kije për toke, anda shpesh herë, ata ngritën dhe i kanë qelësat, dhe shpesh herë ata s'kanë asë bukë më ngronë po shtërsohën shumë anë dhe të Allahu gjellëvala duribet alejhimu dhillet u elmeskene atyre i është shkrujt mukon të poshtër, mukon të ult, jo të gjithëve, jo të gjithëve. Andaj atë kur kishin pushtetishin shumë të fortë, kur binin, binin për toke, u porulnin shumë. Dhe dietar kanë thonë, "nga këto është një dobishëm e madhe, nga kë sifat i benu israelëve, se njeriu i lig, njeriu i lig, njeriu i i pa vlera kur të marr pushtet" Ajë nuk din kufi Ajë nuk din mungop Pra, sena sa do të flasmi Për Suleimanin, më shumë Alehi salatu e salam Dë qovëme se ky për nga mber E Allah ja ka që këtë për nga mber Për tja u të regu se që shtu du të më kam Për nga mberi, janë në shtroj Kërrejt dë njajën dhe pra posht Njëri me vleran, njëri modes I thjesht dhe falendoron Allah më gjellewala Kur sa ata kur kanë pushtet Kur kanë nuk e njofin Dhe kur bin posht karej dua u bogen rob bargat. E njeriu zot më çën kështu. As kur është në pozit nuk buan më buan më ndëmall, po edhe kur ti et pa pozit nuk ka nevojë më të shkel veten deri në skajë të të largta. Duhet më gjetë një një mesatare. Kta nuk kanë mesatare, ose nal shumë ose pa po shumë. Pas humbjes pushtetit, Allahu xhallaluhu ia çon kët pejgamberin Shemuilin. Dhe Allahu xhallaluhu në surën El Beqara në e tregon në gjarin e këtina, ku kype nga mberë, thëtë Allahu gjellën e gjellëluhu -Gjell së është dërguar të kata për të ringritë benu Israëlet, për të ringritë benu Israëlet, që në nënkuptohet se ringritja dhe përmirësimi qëqërijes bëhëtë vetëm në përmjetë për nga mberë dhe, bëhëtë vetëm në përmjetë diesë Për nga Amerike, dhe dhe Allahu Gjelluala El em tëra il el mele i min bëni Israile Min bërdi Musa A e ke pati një grup nga bënu Israilt Pas Musës a lejë salatu e selam I dhe kalu lin ebijin lehum Kuri tha një nga për nga për nga mëmbërët e tëre Kanë tha në djetar, ka arë lin ebijin lehum Një nga për nga për nga për nga mëmbërët e tëre Nga se ka vos shumë në këto periuda Pas Musës a lejë salatu e selam ub ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah Kur'anat shijen e, e nënçmimit të madh i than këtij pejgamberit lutallahu më dërgojë një mbrat, një pushtetar, një komandant të luftojë në rrugën e Allahut e ta kthejna, ta kthejna fytyrën, ta kthejna pushtetin. Qala hal aseytum in kutiba aleikumul qital alla tuqatilu fa e qëka shpresohet për juve si kur të ju bëhot luft të obligim për juve qëka shpresohet, medalja mës medal mës medal, se ju i kini thanë musës shko lufta me zotin tanë mu e qëka më thuni edhe ma shumë, andaj i tha qëka shpresohet për juve ju kërko një luft ta shkype nga mber e njef e njef popullin e ti andaj shpesh herë njerëzit kanë emocione, kanë entuziasm kanë kërkesat të shumëta, mirë po, a i cili ka dhije pengamberike, i mbanë, i, i peshonë se ndët mirë, dhe e di se si kjo është emocion, me arë, serioziteti dhe puna dhe besatimi, nuk i shef, nuk i shef njerëzit, anë da i tha, hele asajitum, qa, qa pritit për juve, për juve shka pritit, hele tukatilu, se ju s'luftoni, nuk luftoni, pasaj qka i tha, قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا pse mos me luftu than ata pse mos me luftu rrugt Allahu xhellal xhelalu kur na ka njerëdhe edhe prej shtëpive tona shikoj na ka njerëdhe edhe prej shtëpive tona andaj këtu është konkluza e dietarëve kur janë nalt ato kit bankat në dorë kanë kur janë poshtë as shtëpë vetasun i ruijn as shtëpë vetasun i ruijn E besimtari ju do më çeni ti, barëm shtërinë vetë rujë. Progen e vetë ta mbrojë, familjen e vet. Pamo para si sa është pushteti i tina. Prandaj ata than, do e mos e kenë më luftu. Edhe për shtëpi, e kush po do po na njejë për shtëpi e. Thot: "Felamma kutiba alehimul qital tawallu." E kurio babli qim lufta tawallu. Ushmangën dhe shumica e tjerë u larguar nga nga lufta dhe nuk hynën në front, ila qalila minhum, por vetëm një grup e vogël prej tyre. Pse Allah thot një grup e vogël prej tyre? Ktu kërkesa emocionale dallon nga kërkesa e vendosmërisë. Këta mësimi jetësorësh, këta që e përmend Allahu xhallahu ala. Thot kur e kërkuon, e kërkuon kret kur erë balafacimi, u balafacun kalile pak, pak, shumë pak. Pse valë, kërkesat emocionale dalojnë pastaj nga besatimi në fush, në fush betej. Andaj kjo mësimi malë për muslimanët, që mos t'i nënshtrojnë emocioneve dhe entuziasmeve dhe kërkesave dhe të verbra dhe qore të dikujt i cili, s'ka nënci me ngob vetër dhe s'munët me harmonizu me realitetin e hidhër i cili është i pranishëm Andaj tha Allahu gjellëvara te wallohu shumica hikën illa kalile për dhe cë pak në disa transmitime që që të pak s'kan kërkue që të të pak nuk kan kërkue me dalë në front a atët të emocionumt te wallohu Kjo ka ndodhe me shok të pengamberi sallallahu aleyhi wa sallam Ku kanë kërku, kanë kërku e, pas e kur ka ardhë, se reziteti janë largue Wallahu alimum bidzalimin, allahu i din shumë mirët zulum qartë Ta bojmë rezimeje në kësajt, veze të të kalujmë të svejmanin aleyhi salatu ve selam Në këtë luft e dini, në surën Beqara, allahu i gjelluar i au qënë E lutë allahu shemu illi, me dërguhe një, një, një mbrat, një komandant, pas tajë vetë e kërkojnë komandantin e kërja u zhjetë për nga mberi komandantin, thonë jo kësë se, se mëriton me qenë komandant, se nëhën e hakku bilmulkimin, në e mëritojnë në ma shumë pushtetin, pse se ky taluti, që ja ka dërgu Allahu Gjelluara, ka qenë prej nipave të Benjaminit. Shikon ku ka shkuve zilia, zilia ku ka shkuve. Ma shumë, shumë gjeneratave, fiseve që kanë galu, Kanë thënë jo se Taluti është prej, prej nipave të Benjaminit. A këto tjertë ishin? Jo ju e din, Jusuf i Benjamini nga nana tjetër. Këto një më dhejtë nga nana tjetër. Thënë jo, dhëtë me qenë prej nanës tonë. Mështë me kam prej aspe Benjaminit, asprej Jusufit. Kështë ka argumentën? Se zilija deportën në në generata. A do t'i e shakë se diku shtotë, Subhanallah, me nipa, me stër nipa I kanë nga filanit I kanë njop Identik, zdojnë kur gjop Se val, se të rëshëgohen Edhe adënën në gjak Edhe gjeni, kretë të rëshëgohen A da i kujdesi madh Që mështë rëshëgohemi në të këqqia Që mështë rëshëgohemi në të këqqia Nga se në shumice teraseve Njeri u mendoj se qëti qa papajat Babave qëti kitë mira Sështë kjo të mamë Nuk është kjo të nipat, palesa nipat kanë galuhe jo se kjo është për Benjaminit na du të me morë prej prej këtyre prej filës tjetër prej zëna filës tjetër qka, tha, qka i tha për nga mberi tha këta Allahu gjellëvala e ka zgjith e ka zgjith Allahu të barë kjo vëtala e ka zgjith u e zadehu dhe e ka shtu me furnizim fil ilmi, u e lbasta të fil gjism i ka dhëndije dhe i ka botë të fort në në trup. Pra, i ka performansat dhe përgaditjet shpirtrore dhe fizike, por qenë ky, le e kanë, atje babgjishin kanë e ka. Në gjithë se babgjishin e ka pas, pengambar, benjamini, mirë po, këzilia vazhdo në deri ditën e gjikimit. Pasaj, kur dalin, ky komandant i kush zonë, që kur të kalojnë në përmjet një lumi, mësme pi ujë, por të i shoshit, ushtri, sa janë të fortë, Tot mos me piuji për rreth se me një vetvetën. Fesharibum min. Tot Allah dhe shumica pitën. Prap, për asaj pakicë që duan luft tash një shumicë për pakicën, po po tërheqet dhe po mbet një pakiz nga kjo pakica e pa. Kështu, kështu është ajo testi dhe provimi i Allahu Xhelle, Xhelle Wala, marrën si dalin në luftë dhe përballë kanë një një gjigant tjetër për yobë jo sëmtarit se së në Allahu xhëlalualla ka qiu Jalut. Ne ka qiu Allahu xhëlalualla Jalut. Kë Jalut e mbyty Daudi alayhi salatu vesselam. E na tashimita Daudi alayhi salatu vesselam. Dhe ky mbret Taluti jep shenj për ta nxitur ushtrinë kush e vret Talutin e merr bijën time. E merr bijën faktikisht të mbretit dhe komandantit suprem ta saj ushtria kush arrin ta mbyty kët xhalut kët gjigant dhe kët arrogand dhe zulumqtar ader shpërblimin e ka ta martohet me me vajzën time dhe daudi ajo gjele i lut Allahun xhe lalalu që ti mundsohet vrasja e tij dhe e merr bijën e talutit pasaj daudi alayhi salatu vesselam kur i shohën sifatat e talutit atëherë benu Israilit kërkojnë prej pejgamberit pe pejgamberit të kaluar që t'i bartohet pushteti prej te Taluti te Daudit. Kërkojnë t'i bartohet pushteti prej te Daudit, prej te Taluti te Daudit. Pse? Nga se është më më i mirë, më më i, më i këndshëm kanë, kanë qenë për to, disa dietar kanë thënë, "Qëllualloh ka dashur mi ia dhon pushtetin" po këtu është edaj sifati i, i, i lëkundje se benu Israelve që kur nuk janë të knasë me diqka. Taluti i mirë ka qenë, Allah dhe ka zëgjë. Në përnjet për nga mberit që mu ilë, mirë po ata që shtu, ta mam në dalë një imam, jo se dojnë a ketë, një tjetër. Ta mam një tjetër, jo se dojnë a ketë, një tjetër. Me kanë i e i knasën ova, s'ka standart. Qashtu, ta vijati njërzëve. Andaj, benu Israel të janë të tilë, nuk E Davudi alayhi salatu wa salam emer pushtetin dhe bëbot pejgamber dhe mbret i asaj kohe. E nga këtu fillon me ndryshue trajtimi i jehudëve, bën u Israil. Pse vall? Nga se ata në shumicën e rasteve kur nuk ish ishin bashkuar me pushtetit dhe pejgamberisë Pro ta kënë edhe pengamber, edhe mbretri. Kjo ishte begati shumë e madhe. Begati shumë e madhe. E këtu, Daudi, privilegjohot ga mesit të gjithë pengamberve. I ipot dhe pushteti dhe pengamberia. Ju e patë të musë atje, qëfar të trajtime, të liga i bëshin, ta hëllëshin me ta, zbavitëshin me ta, i thëshin lute zotin tanë, shko me Allahun tanë, as i thëshin Allahun jonë mëzma najgare i, i thëshin kitë metafizike e kështu me ratë prej përshmimeve e ta shte Davudin ndryshon punëse kur njeri u ka pushtet është ndryshe tha Othman ibn Afani imn Allahe le jeza'u bis sultani ma le jeza'u bil Kur'an Allahu i ndrejsh njerëzit me sultan qish nuk i ndrejsh me Kur'an apo Në kohën e pengamberi sallam Pengamberi ka lezu Kur'an Po si janë bin njerëzit meke Nuk janë bin As në kohën e bubekrit nuk janë bin qështu Po në kohën e omerit Në kohën e omerit janë bashku që ato shka janë bashku të Dawudi Alehi Salat Kur'ani dhe sultani Qeverisja e drejt E kur ka qeverisit e drejt dhe pushtet të drejt Atarë ndryshon sistemi Detirohët e mira Bohët standart e mira Demos që shtu ka me qenë Do e mos jo në dhun Po me mirësi Andaj Davudi a.s. Nuk i lemë më me trajtu e Benu Israelt Pengambert që ishtë dojnë ata Po që ishtë dojnë pëngamberi Gëse tash i ipët sultani I ipët pushteti Andaj Allahu Gjelluale ka lafdru e Davudin shumë në Koran Dhe prej vlerave Të dhëtë i cekë mi dy Dhe me këta e përfundojnë në në gjarënë Davudit Gëse dhëtë me kalute Te Sulejmani këtu ka mësime të, të, të shumta të sot, nuk mundi me i për përmbledh me, me një ligjratë. Allahu jallahu ala khat welaqad atayna daudam minna fadla. I kemi dhënë Daudit nga ana jon begati, mirësi dhe privilegj dhe fadl është privilegj, ngritje nga të tjerët. Ya ja jibal uwi bi ma'hu wat tayr. O ju kodra dhe o ju shpent. Bani madhrim Allahut Mue bashk me Davudin Bashk me Davudin U ellenna lehul hadid Dhe ja kemi zbut A ti hekurin Theta Dullajvni Abasi dhe Mujahid Dhe komentatorit e Kuranit E ka punu hekurin Me dur që ish punohet brumi Këli ba gruja që punon brumin Nuk i duhet shumë mjetë Vesh ditur të esaja Kështu e ka punu Davudin Hekurin dhe ka ndërtu Dhe thojnë komentatorët, i pari cili e kanë ndërtuje, prazmorën, mburojën e hekurët në formën e trupit është Dawudit, ale i salatu e selam, dërsa në të kaluarën në për luftrat e ndryshme e kanë përdorë mburojën mirë për në formën e e drejtë, dërsa Dawudit, ale i salatu e selam, Allahu Gjellewali e ka lecu me botë tesha ta, petëk, e kjo është më efuqishme për në luftë që mirujtë pjesët, më të mloja dhe me ruj trupin nga kërstimi i luftës. Pasaj ka thonë, e një mëllë sebi gatin vë këtë dirë fi sërdi vë a mëllë saliha. Tha, ndërtoji këtë sende, këto mburoja me precizitet. Dhe ndërtoji mirë dhe përso si ato. Dhe këtu djetarë kanë thonë, këtu vështi dobi e përmejnë dhe s'kam mundësi mundal. Edhe kër është punë e dunajës, duhet me përso si ato dhe zër Nuk duhet vetëm me instalu në kokë që vetëm qëka është e adhurimeve, ceremoniale dhe rituale, ti përsosim. Po duhet një përsoseve punë që janë të dunjajës, në cillën do fushët punoshë. Në cillën be fushë, edhe nëse perime, edhe pemë, shetë, në tregë përsosevla. Jep jam mirë, punojem mirë, nëndërtojem mirë, raportin me punën tane. Qaj ka thënë Allah u gjenë lëvale? A ka bujtë mi thënë, Daud, shiko ti e të mba adhurim dhe prej mirësive tjera që a i ka pas dhe veqërive e ka pas zonin e veçant kur ka këndu e zëburin janë mbledh të gjitha shpendët dhe e ka ndëgju e dhe njësa thot Abdullajb një abasi edhe e gërsirat kanë prezentu dhe janë zbut prej zonit të amël që ka e ka pas daudi ale i salatu weselam. ka mujtë mi thamë shiko ti këshida që këtë pun miru me i badet dhe lejë këtë pun të hekurit si ti stakon hekurit Jo. I ka thon i'malu sabighatin. Ka thon punoj mirë këto. Mos i bën shkelë shko. Andaj ka pejgamberi alayhi salatu selam e habbul a'mal vepra më e dashur. Allahu shumë e do kur njani ta punoje për juve një punë. Çfarë pune? Çfarë do pune? Ta përsose ata. Ta përsose ata. Andaj Allahu në Kur'an e ka regjistruar punojë mirë. Dheri sa përëmdo, sa e ka registru, Allah u ka thonë Dhe katë dirifi sërdi Edhe gëshdimin bane që shduhet Gëshdha ti ka përmendë, Allah u gjellohala Gëshdha Ka thonë, edhe ndërtimin bane që shduhet Dhe atjetë e nuhi e përmendëm Se i ka thonë, gëshdoj e mirë anion Apo, di gëshdoj e niso vë dhe Niso e se s'ka lidhe kjo, pejdu njaj e sa Gëshdoj e mirë vë dhe ndërtoj e mirë, meri të gjitha shkatësit dhe mjetët fizike, e pasaj dhuj unë që kjo është zotë prej meje, tash mbetet prej teje. Kjo prej meje, tash takon tyje. Andaj ga thonë, gëshdoj i mirë, ndërtoj i mirë, që ndis i mirë. Pse? Nga se. Na jemi ardhë në këtë dunja me punue. In një gja, ilun fil ardi khalife, ka me ba në tokë khalife, zavendës, qëfar zavendësi? Kemi përmenjë në kom se komentë më i dhurrës se Allahu kur e ka kriju tokën, aty kanë qenë vetëm shumë pak elemente. Cilat elemente? Uji dhe kodrat dheu. Të gjitha kush i ka bërë? Bon? Njeriu. Nuk kshafti ndërtim mbi tokë, mbi sipërfaqen e tokës të rrafsht vetëm zoj shpunë e njerit. Po Allahu e ka sinuaj ato. Krerë çka shef tërma, përpjet është puna e njerit, a më Allahu e ka sinuaj ato. A do ka dhon punojë mirë? Andaj musta në nxmojmë punën e cilë atje punën, punoje me precisitet dhe për sësëmëri, dhe këtush kërkosh probleminë a Allahu gjellë, gjellëvala. Pasaj ka thanë, wa amelu saliha, puna dhe pun të mira, puna dhe pun të mira, inni bima ta amelu në basirë, se une përcili këtë punën e juve, une përcili këritë punën e juve, Allahu nuk përcili vesh namazë porcelletave të shtëpijave, porcellet të tregut, porcellet në pazar, porcellet në shkollë, porcellet dhe... kur do të jetë porcellet, porcellet muabet me shok, muabet me familjen, muabet me miq, muabet me familjar. Porcellet, a të porcellet çka po bën? Dhe nuk i porzihesh ti me teatrin. Edhe atë porcellet do ti porcellet. Allah çai ka thonë, krijt puntutë tuaj kanë porcellet. Ky është Davudi alayhisalatu wassalam. Do Allah ushtiknash me Davudin. Allah ushtiknash me Davudin alayhisalatu wassalam pas Davudi teley salatu vesselam vjen djali i tij Sulejmani djali i tij Sulejmani dhe Sulejmani i ngritet edhe më shumë privilegje i ngritet edhe më shumë privilegje ku Allahu xhellajaluhu ja nënshtron një grumbull të madh të ekzistencave të, të tij dhe qënieve të tij e para pritëri ja nënshtron të gjithë njerëzit e dyta ja nënshtron të gjithë xhinat e treta janë nshtron spendet, janë nshtron kafshët, janë nshtron egërësirat. Pra nuk mbetet diçka në këtë dunjë pa u nshtruar atina. Suljmani teley salatu wasala, wa salam. Fadallahu jallahu wala wa laqad atayna Daud wa Suljman ilma. I kemi dhënë Daudit dhe Suljmanit ilm dije. A shiko Allahu e ka paraprit dijen para pushtetit. Pse vallë? Nga se gjdo pushtet i ndërtuar pa dje, është i, i trisht dhe i zbeh dhe i pa qëndrushëm. Së qëndron. Nuk qëndron, për dhecën mi dje, pejnë nga mberike. Gjdo pushtet tjetër, është i pa logaritëshëm dhe i pa valitëshëm. Gëse Allah u gjellëvala, këtë pushtet të madhë, e ka përaprime, i kimi dhonë dje. Nëse gjdo sen është ndërtuume me dje. Andë e ka thoni bëtëkaj e melgjohëzije, O është ajo e cila s'ka nevojë për kurgjë, e për dijen kanë nevojë të gjithë. Dija është ajo e cila ka nevojë, kanë nevojë nevoj për ta për të gjithë. Dija është më ma e madhe se edhe lufta, edhe luftarakit, edhe ai cili mbron fenë zotë gjallëvala me shpirtin dhe fizikën e tij. Argument thon dijetarët, "A është më i mirë shahidi apo dijetari?" Njeri ju i dijes Qa, thojnë Shiko precizitetin e dijetarëve Thojnë, mirë Kanë për vetëni për setë mesele A shma i mirë luftaraki A shma i mirë dijetari Pytje Kanë për vetëni për këta dijetarin Ka thoni, mi afton, kujtë për ja për ashtoni pytjen Me kuptu kush është ma i dishëm Kushë ma i vlefshëm Kanë për vetëni, për vetëni dijetarin Kjo argumentos të aja është ma i vlefshëm Të Allahu Gjelle Gjelle Gjelle Aluh Andaj Allahu të barëke o të ala E ka të cilësu vetën alim E nuk e ka të cilësu vetën Me të cilësime të tjera Pasaj të të Allahu gjellu ala Wa qalë alhamdulillah Dhe që të dhe të thanë alhamdulillah Falëndërimët i takojnë Zotit ton gjellu ala Allëdhi faddalena ala këthirim mimme Min ibadihil mu'minin Falëndërimët janë për Allahu gjellu ala I cili në ka privilegjum Bi shumë rëbë Të ti besimtarë Tash na podojnë pak me hyjnë në mentalitetin e Suleimanit dhe Davudit se na vyjnë shpesher. Do shta na jo, jo ndoshta, po e prejrë që si na pushtetin e tyre, kur nuk e arrim. Po, në qëto pushtetet e vogla, në qëto kujdestarit e vogla, në qëto përgjëtsit e vogla që na kanë ngarku zote jo në gjellëvala, qëshmi me në gjuë ato? Si mi me në gjuë ato? Nëse na nuk i në të redzutë është Suleimanin e mu përgjëdit për një pushtet të tilë se zvjena jo, nuk vjen përveç kujtja mund sënë Allahu të bareke vë të ale. Po në qëto rë, rëthanat e tona, në lokalet e tona, qysh me i menagju krizat dhe përgjëtsit e tona. E para për i tëre, kjo që e bërmenda dijen. I kemi dhonë Davudi dhe Sulejmanit dije. Ando i mundohë të gjitha mi mbështet këtu. Ndije, se nuk jahuqë, nuk jahuqë. Qado li ibn Hazmi el-Andalusi, një nga pronëtorët e muslimanëve të Spanjës, ka thënë, "Dihetari naihar yahut, ama i padijshmiku kurse a qallon." Ai që ka milet me dije dhe i mbështet të tina në punën e tij në këshillim me dije, mundot naihar me yahut, mundot. S'ka mundsi, çish do të tashojmë se edhe Sulejmani i kanë dalë sënë pik kontrolli. I kanë dalë i kanë dalë një shpërnd pik kontrolli. Se ka ditë, Te Allahu ka dashur me Ghazuçi ti kadale, unë i kam kontrol krejt po qëtë është e i ki bolë i kadale prej kontroli atëherë me dije, më nëshë nëjherë më jahuq ama pa dije gjithmonë jahuq kurë të një qëllon andaj e para të mi më bështet meselet në dije, tjetra dhe kale alhamdulillah dhe thanë farandërimët i takojnë Allahot për shka farandërimët i takojnë Allahot që nga ka bo për nga mberë E na ka dhën dije, e na ka privilegjuim bi rop të tij besimtar, e na ka bëu pushtetar, e na ka bën mbret. Të gjitha këto s'është meritë jona, është meritë e tij. E ç'shtu ruhet përdecia. Kështu ruhet kujdestaria. Kështu robi besimtar i ruan beqatin e Zotit kur thot Alhamdulillah. Kjo çka beshipni te une, është për ti. Foth Allahu Xhellahu Ala, hal ata ala al insani hin min ad dehr lam yakun shay'an madhkura. A i kujtohet njërit në iherë, a i kujtohet që sa konë hëq, e na e kena kryua. Ti si konë hëq, Allah i dashur. Si konë hëq. Ti e ki një datë lindje dhe një datë vdekje, mes këtë rëdija dhe puno, e fiton shpërblimin të Allahu gjellëwale. Mirë po, dije se këtë vejnë e vdekja, të haro ditë lindja. Këtë vejnë e vdekja, të haro njerëzit, ditë lindje. Nuk, pra, nuk e këziston ma për ta. Andaj, wa kalë elhamdulillah, fanë elhamdulillah, se na nuk e kemi mëritu këta, pse na jemi privilegju preqenje zvetveti ju, po a i ka dosht, a i ka dosht gjellë wa Allah, subhanahu wa ta'ala. Andaj, prej dobijes, që e kam përmendje e tartë është se njëri ju, duhet mi përgacue të mirat e ti, të Allahu të bareke, wa ta'ala. Pas ta i thotë, Wawarith e Sulaimanu Dawuda E Sulaimanja të rashëgoj Dawudin Jela pushtetin Djalit të ti Djetarë kanë thonë Pushtetin pengamberik dhe të mbretris Pushtetin pengamberik dhe të mbretris Wa kala ja Ejuhannas Dhe tha oju njërëz Dhe tha oju njërëz Ullim në mëntikët tajrë Na është mësuar Gjuha e shpendve Vë utina min kulli shej Dhe na është dhanë gjithë shka Dhe na është dhanë gjithë shka Për nga mbejri sallallahu aleyhi sallallam Ka than që kjo shpreje I takon veç vëllavit tem Suleimanit Në ditë për e ditëve Për nga mbejri sallallahu aleyhi sallallam e, e kap iblisin Shejtanin E kap Në pranë Dhe i kujtojot fjala Suleimanit Alehi Salatu e Selam U tina min kulli shejnë Në ashtonë gjdo sa në pushtet Ka thonë përshka kësesaj fjale pelshoj Se së më takonë mi pas këtë pushtet I ka taku vetëm Suleimanit Alehi Salatu e Selam Andë e ki privilegjë O shveqi Suleimanit Alehi Salatu e Selam I ka pas të zhida në pushtet I ka pas të zhida në pushtet Kjo argumenton nështë privilegjin dhe pozitën e madhe të këtij pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pastaj ka thënë in hadha lahu alfadl almubin. O juñerës, ç'kjo vlerë e madhe. Kjo është vlerë e madhe që Allahu më ka nënshtruar çdo send. E tash të ndalmi me ajetin nga dall nga dall. Po tha Allahu xhellahu ve ala i Adam Sulejmanit pushtetin e Davudit. Pse i Adam pse po thot ja dham ja dham se ju e dini në çdo shpreh ka mësimë çish kemi përmend ja dham se nuk është let me morr por vetëm se ni fuçi më ma e madhe ta jap apo në surën al-imran fadallahu jalla jalaluhu yutil mulke men yasha wa yanzi'ul mulke mimman yasha allah u ja jap pushtetin dhe çeverin kujt doje dhe e shkul Prej kujtë të doje. Kur tha ja jep, tha qisa let, ja jep. Kur tha ja mer, tha ja shkull. Ka dalim mi a dhonë dhe mi a shkull. Ka mujtë me thonë, ja jep dhe ja mer. Se haj, edhe ja jep dhe ja mer. Po këtë në evalohu na, na, na jep mësim. Thot edhe pse une e jep, une e mar, a më ju shikoni këtë tash. Kur ja jep, ja jep let. Po pjatish ka e ku moraj se shlen let. Andaj duhet intiza me ashkull Se, saj nuk e shlën let Nuk e lëqën I, i mërë të gjitha vesilet Për më smeshlu pushtetin E Allah është ka thot Jenzi e unë i ashkulli E Allah është ka thot Kalimin e pushtetit Prejt e Davudit e Suleimani E banëm të let Ua wa wari the Ja kalu më let Se, se kjo është begati Begati e madh është më të kalu pushteti Pa përgjit Kjo argumenton se në të gjitha rastë, në shumicet e rastëve, po shtetë i kalon me vështirësi në njëri në tjetër. A da kjo është një mësim i madhë për atat të cilët dëshirojnë me qenë përgjecësa, dëshirojnë me qenë kujdestarë në përvendet e tyre, duhet me pasë shumë kujdesë, duhet me pasë shumë kujdesë. Tjetëra, ka thonë, ja e ju hënës, o ju njërës, u limna, o ju njërës, na është donë dije Kjo që ka argumentan? Ette had du thubin njëme me kalzun i metin. A lejot me kalzun i metin as lejot. A lejot me shfaq me thonë muhe mu ka dhonë që kjo. Muhe mu është mu mu danë që kjo. A lejot as lejot. Djetar dhe në kjo ajetë argumentan se lejot. Se kjoj ka thirë këtë njërës dhe sulejmani. O ju njërës. O ju njërës. Na është danë ndije. Na është danë privilegjë. Kanë thënë djetartë, lejohët me kalëzun një metin, kur një meti është i pa njohër për njërzit. Kur një meti është i pa njohër për njërzit. A e kuptu të Jusufi a lejnë salatu e salam, kur i tha mbretit ta sajkohe, tha inni hafidhën emin, tha unë të arrui ti depon dhe jam besnik dhe ti zgjidhi krizat ekonomike. Kjo ishte lëvdrat për redvetën. Une e zgjidhi krizën ekonomike, financiare, une jam besnik, dhe un ti ruaj depot. Kjo është lavdrat për vetveten. Kjo lejohet raste të caktuara kur njeriu e din se rjeti i ti tij nuk janë duhet ku e kuptuan nimetin i cili ja ka dhënë Allahu xhallahu xelaluhu atar lejot në forma të ndryshme me tregu. Disa dietar kanë thënë nëse ai ke çkupton dëgjusi atar i shkon tërthorazi. I shkon tërthorazi. Çi është tërthorazi? Ja lçonja dy tre pyetje. Ka gjatë bodu për këtë meselë o aske na një kur për këtë meselë, a për së të eja shka të uva asidina, atër e e përgjigjët, atër e në në kuptot, se është i privilegjum, a i qka po banë pytje, apo? është i privilegjum, a i qini banë pytje. Kjo është morë për i të Sulejmani, alej salatu, u e selam, pas të i ga dhanë, o limë në mëmë të këtë tajrë, në është dhanë mundësia me folë, me shpendët. Shpandët flasim e nano kë kuptojna. E Sulejmani Te Allahu Xhellaluhe ja ka dhuruar zbulesën për të kuptuar gjuhët e tjera. Çdo shpend, çdo krijesë, çdo gjallëse e ka kuptuar çka po flet. Çka po flet. Dhe kjo është nimet i Allahu Xhellaluhu që atij ata e ka privilegjuar, po më një formë edhe neve na ka privilegjuar. Te neve, sikur të na i kish mundsu, dietar thonë. Sikur të na i kish mundsu çdo san me me, me me kuptu çka po fol. Mizën me kuptu, gremzën me kuptu, bletën me kuptu, maca me kuptu. Çdo san, kishm kishm i fillu me me nejt me toa më shumë. E kish më harrua njerëz. Apo, ishmi lejt me toa. E Allahu s'ka mundsu mi kuptu që me ndërtu raportin me me njerëz. Sot hiç pa fol ato kulturat e ulta shkojnë rrit me toa. Apo, hiç pa folai. As, la, ta zgjoj, ki flet aty? Tha ty je ajë me, i vlat. Kujton se do po bëj bisedë me ta. Bien në pozitat e ulta. Po para mendon me fol me to. Kish rënë në pozitën e njeriu të ulta. E sollemoin nuk kanë rënë këtë pozitë. Po ka kanë një privilegj i madh për ta. Çdo sen ta ket në kontroll. Se ja ka më ncusur me dëjujën. Çmë di biseda. Kush ku po shkon? Kush çka po bën? Ç ta kët pushtetin në dorën e tina? Tjetra Allahu këtë në jep i sharet të matë Që djetarë qiko e kanë zbërti Prej duke hi si në bunalë Kur do me ndjet uja tje Pse Allahu e ka mundcu me i do gjuhu e gjalesat Kanë thonë djetarë Kontroli pushtetit Varët nga informacionet Kur dikush do me pos pushtet Dhe do me majt pushtetit Kjo ka në varë sa ka informacionet Për t'ja dhërë Allah që i këtë pushtet Sulejmanit, që ka i bani? Ja mundësoj, mi kuptue, mi dit krejt njerëzit që janë të bani. Krejt gjinët, në asë që i shofën ato, a i ka pa dhe ka komunikuar me to, dhi, parëmendo, prej para, prej pas, anasht, djatët thas, i ka një që ka janë të foljë. I ka në dëgjuq që ka janë të foljë. Dhe shpendet, kjo është sekret që ka Allah në e zbulën tërthorazi për ata që kanë thonë, nëse dikush dënë me pas pushtet, duhet me pas kunder zbulim. Aqë ma shumë shka informacioni është ma jafër të ti, aqë ma shumë ruaj kja pushtetit është ma i gjatë. A përta kuptu ma thjesht ashtë, pe nga meri sallallahu a reju sallem, hudhejfe të bënull jemen, e ka posh një shok, ka qenë kunder zbulim, ka posh një list të ipokritave, munafikave, dyftyrshave, Ka posh listë kush po i kush po del Kush po i në gjami, kush po del Kush po i në medine, kush po del Kush po qarkullon, karavanët Të gjitha i ka matë Pse? Sepse në munges të qësajna Pushtet i shkon Pushtet i shkon Me një familje të vogër Njani me punu Baba mësë me dit Ja rrotlon shpijen ka e prapa Apo? Me një familje Me një familje të vogër Njani veç me punu në diçka E baba se vore Kushkoj ki kudull, qka po banë Apo, fillon më stresavë, se nga se, mungesa një urije së lëvizës të njëmit prejantarët shpis, e rezikon sistemin e shtëpis, po sistemin e familjes, po sistemin e shëshëris, po sistemin e përëndorive, shumë ma shumë e rezikon. Andaj sot investohet në kundërzbulim, në shërbim të informacioneve. Andaj muslimat dhëtë me konë shumë të kujdes shumë, me konë shumë të kujdes shumë, se nga se, dhonjë informacioneve, shpolosje informacioneve, zbulim informacioneve është rritje pushteti të armikut e besimtarit nëpër pas kujdes. Motra e Omer ibn al-Khatabit. Motra e Omer ibn al-Khatabit e kishte pranu Islamin para Omerit. Edi, e ka rreh Omeri për këto. E ka rreh, e ka godit. Në ditë prej ditëve e rrafin e Ubebekrin në çahve. E goditin deri gati ele Alivanosin për vdekje. Nona Ebu Bekri të shqetësohët. Nona Ebu Bekri të shqetësohët. Shumë. Dhe dukë, kur vjen veti Ebu Bekri, thotë, që ishështë Muhamedi a.s. Nona vetë ishte jubesim darë. Tha, o, djali jamë, nuk e di asë Muhamedi nësë si jam i njoftumë. Ishte alo kriza nga se ishte periuda kër islami ishte ifshehur. Tha, nuk e di ju në Muhamedi, nuk e di kështë ai, ai burë. Tha, shko thire motron e Omerit, qikën e Khattabit. Del në në vetë me thirë qikën e Khattabit. Shko në i thotë, po thirë e Bubekri, djali jem, abdullaj, me të pitë për këtë burrin tjetër Muhammedin, a.s. Qa i thotë? Qa i thotë? Këtu për të kuptu e ruak e në sekretit dhe informacionit. Tha, kush është e Bubekri? A do kuhesh Muhammed, asnjëni nuk i njeh. Asnjëf Abu Bekrin as Muhammedin as asnjënen. Pse do? Nga se personi i cili po vjen me kërku informacion, nuk kaj personi besueshëm. Nuk kaj person i besueshëm. Ata çka bonin tha nuk e njeh. Ata ra ju shërcu tha tamam dhe shkoi. Duke u larguar tha prit pak. A do vi me tyje? A do vi me tyje? Tha hajde. Ajo për shërcitimit e Ahmet E mor. Kur shkoi te Abubekri çka i tha? Tha kjo këtu këtu mpyeti. Tha fol se je i sigurt. Fol se je i sigurt se kjo në najeme, nuk na hem, nuk ke çet informacionin jashtë. Ata i tha, çka ka bëu Muhamedi alayhi salatu wasalam? Tha sht mir, elhamdullillah. Tha elhamdullillah. Më nencesh më kanë mir aj. Më nencesh më kanë mir aj. Po këtu çfarë dobi e ka në këtë ngjarje? Ruajtja dhe bllokimi dhe blindimi i informacionit. Andaj tha Allahu gjellu ala në gjurë e Suleimanit dhe ullim në mëntikët tajri dhe në është dhamë të folurit kuptimi i shpendëve shto Allahu e runë fuqin dhe pushtetet Andaj, kur ti dalin informacionet një përëndorije shkojnë e përëndorije gjitha pushtetet muslimat i kanë hup në këtë formë si Osmanlit, si Abbasit, si Umeuit të gjith, ajdi kur i kanë hup, prej Blenda prej brenda kërë ju ka ndalë informacionët, adër ka shku për i shteti, adër musliman duhet me mëllë këta mësim nga nëgjarja e Suleimanit, që zgudzon diçka me dalë. Dhe për ta vërtetu, vërtetu këtë ket, mësim hudhudi, një shpend me emlë në hudhud, kanë diskutu djetarë qëka është këshpend. Një dit për ditve ka munguë, tha më liela eral hudhude, tha Suleimanit, qka puna, së jam të po hudhudim a Sulemanje dite milket pik, dikush me mund bu rezikona, ku ka shkue dhe tha kur të më vjene, nëse s'ka arsye, ka me dënu me një dënim të dhemshëm le u adhiben me hu ka me dënu me një dënim shumë tran, pse val ku e të shkue, paleje Kuj e të shkut, qka e të bot, qka e të leviz, qfar dhe prime e të bot? Shpend o dhla, një shpend, qa mullit dhe bo? Mirë, po kjo është menënci, kjo është menënci të kuptojna, nuk o punët të të shpendi, Allah u dikun tjetër nga qënë, neve, Allah u dikun tjetër një të tëmë, kujdestar, të tapen nga mberi a lejë i sëratë sam, kullu kumrajin, kreti një kujdestar, o dhe zër, kreti një kujdestar, në وكلكم مسؤول عن رعايته سوش kush me pas pushtetin e Sulejmanit ti mos me morë llogari tha por çatosha i kinën kujdes Allahu t'mer porgjeci sigur qi ka me morë Sulejmanin për pushtetin e vet ata ne çka me bë? Nëse Sulejmani për një shpend hudhudi ka munguar valla ku është ka më dënuar a thu vall sa kujdestari i dal fëmia jashtë i dal çika jashtë i dal vajza jashtë edhe kur nuk thotë, ku shkoj ki hudhudive, ku atu dal ki, në këtë orë, në atë orë, ku atu shkuë, ku atu lëvizë, qka atu bohe, se herë ka thonë, nëse së mbje arsye valide, e justifikume lëvizje e ti, le u addhiben me u, ka me dënue, ka me qërtuë, ka me botërbije, nëse sështë që shtu familja, bje pushtetit, dhe bje pushtetit, vëllat, bje autoritetit pas taj, mëse qaj kërkanë, mëse godit kërkan po godit e vetë vetën nëse Suleimani shpendët si ka toleru e më lëvizë që i shdojnë atë u valë kina mi toleru fëmite tonë kur dojnë me lëvizë dhe kur dojnë me dalë ndër kjo është Allah i sharet largët në japë thujnë djetarët për të mbajtë rendin dhe sistemin e jetës që i shdojnë kujdesu, nëse s'ka arsije mëse tolera nëse nuk ka justifikim racional, të shnosh mëse tolera E kur arë të vëdhvudi, patë arqyje. Thale, ka gjitë tuke. Tha të kumë ardhë me një lajmë. Khaberin njëkin, me, me lajmë, të binëshëm. Tha, qka është puna? Tha, atjen një emend. Janë një popë, dhe në të adhuruë, djelin. Ha, këtu sëvemoni ishte indeshëm, dikush me adhuru, dikush, dikush tjetër të përveqë Allahot, stollerojke. Ky lajmë, mirë, për po shkaj i tha. Shkaj i tha. E, po mirë, tha, po t që e vërtetoj, kër ka shku me vërtetue, atare e ka justifikue këtë, këtë shpendë. Pas ta e ka, ka takua tje në vajzë e cila e është danë pushtetit, nuk në mundësën Allahu Gjellu Ala me folë për, për këtë mesele, me nëndësi është ta kuptojna se njëri ju duhet me pasë kujdes në familiarët e ti, në nënkujdesin e ti që ka i konë në përgjëtzi që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Shikoni dhezërë, Allah, nuk nëjë kalëzën neve Suleymanin ka pasë kushtetë për me pa nga film këtu. A, sa i mirë ka nakan, sa i madhë ka nakan, Allah, Allah, ma i madhë se kështu me, me, me, me, me, me të në natrajtu neve. A, i nuk lulë me neve. Ma ha ha lakna es se malati u arda la i bërë, si këna kryu që i dhe token me lujtë na, gjdo sen, edhe shkrojnët i bina për, për rëndësi, për mësime, këta pëse nëjë kalëzën. A i ditë që nga zbam i kurë si Sulejmani Asë që e morra pushtetë në ti Po në që të pushtetë Në që të ka mësime Ka mësime për ato që ka neve Dojna me mësue Fëtë Allahu gjellu ala Vë hushir ali Sulejmana gjunuduhu Minë lë gjimni vë lë insi vë tajri Fëhëm ju zaul Pësa Allahu të bareke vë tala ta E të regon se Sulejmanit Aleji salatu vë selam Ja kemi dhanë gjinët njerëzit Dhe të gjitha gjallesat i kanë ka dzirë për para ju zaun kjo çka me në kupton i kanë dzirë për para mi po kret qa po veprojnë mi po kret qa po veprojnë kjo qka me në kupton djetarë ka dhonë pse Allah o përne kalzon se i kanë dzirë për para dilijin këtë këtu për para ju njerës këtë këtu për para shpenë këtë dilijin këtu gjalajsa këtë dilijin këtu për para që shofu në këtu për para qka kjo? me kalzo klinari? jo Ça dosh me ta xupushtet. Apo me me shfas fotovlok, jo. Ça ka dosh, kan don dytar i ka i ka kalit, i ka kalit, i ka shkoçit. Kush po vjen i rreshtum, kush po vjen ç'i ç'uhet gaaditu, kush po e respekton urdhrin e atina. E këtu çfar çka përfitojnë na pikë saj na, çka kanë na as ushtrisë, kanë as kurgjë. Ça ton ushtritet e tuaja i kje, nën në kujdesin tan. Nxheri shpash har për para ti. As këtu kret. Ti çka ke baur, ti sholsa ke baur, ti provi me çka ke baur, ti at jam pun çka ke baur. Krej dushmëvor në llogari, pse vallë? Se ti je kujdestari. Ti je kujdestari. Nëse si marr çështo kan von dietart, ata të morin në llogari pastaj. Nëse nuk i marr ti në llogari, ata të morin në llogari. A doj Sulejmani thot Allahu xellala, shpesh harë çtë gjë për bavara, dënlik tokit për bavara, ti u marr llogari. Ek nomungë stë çti e depi Në familjet e tona e shetë se prindi mirët në gari për i djalit. Ta pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem, kur e pytëm për shenjat e kiametit. Ashtë të lidhë me këta. E pytëm për shenjat e kiametit, pengamberi foli shumë. Kur qoban t'ingritin banesat, ndërtesat, e kini patje, po a nga pësot vesh për ndërtesa vrapojnë, kur gjatë tjetër. E përmendi, pengamvesem shumë, shumë shenja, për shenja dhe qka i përmendi qka thaë. Kur nana të linde, zonjën e vetë. Kur nana të linde, zonjën e vetë. Pra nana e linë qikën. Qika i bëhot mbretresh asaj. E kjo që argumenton? Ajo e merë logari ketë. E kjo është prishe sistemit. A dhe bëdhët Allah u gjellu ala. U e hushir ali sulejmane. Në sulejmanit ja, jam sumë që shmeru i të pushtetin. Që ishtë? që i ti herpasajre për para, meri në logari, meri në test dhe provim. Ando e kështu Allahu Gjillewala në mëson në përmjet Suleiman Itali, salat e selam, si të regullojnë në sistemin ton, si të arrujnë në qëtësin ton, dhe si të edukojmë thmit dhe familjart e ton. Në këndjarje Allahu Gjillewala ka përmend edhe shumë premësimeve, neve nuk në mëson koha që shkoqitemi me të gjitha kjo përmjet dhe shumë për të tjera te selam Allahu xhulle wala i ka shkoçi tek Sulejmani alayhi salatu wasalam dhe e fundit ajo çka e ka përmend Sulejmani i ka thon wa adkhilni fi rahmatik ne këtë ktubohet aty i ka thon o zot shtinë me rahmetin ton futo në rahmetin ton çikovlla me dhën Allahu kapital pasuri menjuri inteligjencë bukurie familje të gjitha komoditetet moja me një send Rahmeti Allahot është nevoja Ma e ma dhe jotja Nevoja për të me të mëshiru Zotja shumë ma e ma dhe sa Kretë që ata shka i kije Andaj, Sulejmani, Allah përna thot Në fund tha, o Zot Kretë miki dhanë Po unë për duhet një shka tjetër Futëm në mëshirën tanë, në rahmetin tanë O të ufëni muslima Dhe banëm musliman me vdek Dhe Shëqërom me njërzit E mirë ditën Andaj kulmi shka nga duke me kërku prej Zotit, është që me këtë mira së një ka dhënë Allah, u gjellëvanë e mi thënë, o Zotë, rahmetin të tanë, mëshirën të tanë, bucësin të tanë, mëkëfirejtin të tanë, faljen të tanë, kjo është majë njëra që ka ti munësh me nëjë dhënë. Aja, pa, të zdo për nga mberën, në funë, shka kërkojke? O Zotë, mëshirën, o Zotë, falem, o Zot, rita kon falënderimi andaj të gjitha mirësit që ka na jep Allahu xhallahu xelalu duhet me me ia vran shiçirin atina me thon shiçirin Allahut falënderimet janë për Allahun e gjithë sandës te Allahut falënderimet janë fillim dhe mbarim dhe në mes derisa të ekzistoja jeta vetëm për Allahun xhallahu xelalu kjo ajo që ka mundë na me shkoçit prej ngjarës së Sulejmanit alayhi salatu ve salam elusim Allahun tebareke ve teala që Allahu xhallahu xelalu kuja kemi qelluar elusim Allahun tebareke ve teala që Allahu xhallahu xelalu te jetë knaçur dhe ku kemi rrushit dhe ku kemi gabuar, është prej meje dhe prej shejtanit. Elusim Allahu Jelle Jalaluhu menafal. Elusim Allahun Tebaraka wa Teala, që Allahu të na mundson të kuptojmë fjalën e Zotit, fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun Jelle Jalaluhu, që Allahu këtë ditë të Ramazanit që kemi kaluar, Allahu t'i bën qabul. Elusim Allahun Tebaraka wa Teala, që Allahu Jelle Jalaluhu, të rabit tona, namazet tona, sadakaqatet le mosha të gjitha Allahu Jelle Wala, të kish regjistruan veprat e regjistrave të mira. Elusim Allahun Tebaraka wa taala tallot na mund son me perjetu shum ramazana shum taravi shum ajdime e allah te jet razime neve te jet i knaqur me neve deri ne takimin e arshem zoti ve rujt allah o xallahu qodi qenosh me neve aquulu qawli hadha wastaghfirullahi li walakum fastaghfiruhu innahu hu al-ghafururrahim walhamdulillahi rabbil alamin